Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum ahli warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi Amma badum Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimani orang makmur Allah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal yang terbaik saat kita nanti menghadap Allah dengan selalu memperbaiki Apa yang kurang dari amal agama kita Meningkatkan kualitas dari setiap amalia Dan ekot kita Dan juga mentobati apa yang boleh jadi kita Banyak terpeleset Dalam berbagai macam kekeliruan dan kesalahan bapak sekalian, InsyaAllah pembahasan kita pada pagi hari ini melanjutkan dari pembahasan uh, Fiqih Asmal Husna dan kita telah masuk rincian dari sifat atau nama-nama Allah Subhanahu Wataala. Kita masuk pada pembahasan dari nama Allah Al-Ahad, Al-Wahid. Al-Ahad dan Al-Wahid Ini memiliki makna yang sama Itu Allah yang Esa Allah yang Ma'asa Yang maknanya adalah satu-satunya Sehingga kalimat Esa ini akan menunjukkan makna Esa Apabila berkumpul padanya itu An-Nafyu wal-Gisbat Penafian dan penetapan Yang praktisnya seperti dalam kalimat La ilaha illallah Dalam kalimat La ilaha illallah itu Memiliki makna Allah satu-satunya Yang berhak untuk disembah La ilaha tidak ada sesembahan Illallah kecuali Allah Tidak ada sesembahan yang sebenarnya Illallah kecuali hanya Allah Sehingga menunjukkan makna satu-satunya Allah satu-satunya yang berhak disembah sehingga ditolak semua jenis sesembahan karena memang selain Allah tidak layak disembah. Untuk menjadi sesembahan itu mesti syaratnya satu pemilik rububiyah, yang kedua pemilik kesempurnaan sifat Apabila tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka tidak layak disembah. Sedangkan yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat hanya Allah saja. Sehingga kita ulangi lagi bahwa setiap ayat atau hampir semua ayat. Yang Allah mengajak manusia untuk semata-mata hanya menyembah Allah Selalu Allah iringi dengan penjelasan Allah satu-satunya pemilik rubiah Dan Allah pemilik kesempurnaan sifat Kemudian setiap Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang kepatilan Segala yang disembah selain Allah Ta'ala Selalu Allah ilmi dengan penjelasan Selain Allah itu tidak memiliki rububiyah Dan tidak memiliki kesempurnaan sifat Contoh yang telah sering kita sampaikan juga Buat sekalian Seperti mamanya seruan dalam ayat Surat Al-Baqarah Ya ayuhanna su'budu rabbakum Wahai manusia sembala rub kalian falata ja'alulilahi andad dan jangan kalian jadikan untuk Allah itu andad sekutu-sekutu. Ini adalah seruan untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Apa penjelasan Allah? Allah yang menciptakan kalian, orang sebelum kalian, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, Allah yang menurunkan air hujan, dengan air itu Allah tumbuhkan tertumbuhan, Allah berikan buah buahan resmi untuk kalian. Dan kalian tahu tidak ada yang berbuat seperti ini kecuali Allah Ta'ala. Sehingga Allah satu-satunya. Dengan itu Allah menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang kepatilan yang disembah selain Allah, selalu dijelaskan mereka ini tidak memiliki rububiyah Contoh ayusrikuna mala yahlu mala yahlu kuna sayan wahum yuqla pun ayusrikuna mala yahlu kusayan wahum yuqla pun apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun tidak menciptakan apapun artinya tidak memiliki rupiah sama sekali bahkan mereka ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala Kemudian juga ketika Allah menjelak, mengajak manusia menyembah dirinya, Allah menjelaskan pemilik sifat yang sempurna. Walillahi al-asmaul husna fata'u binha. Allah itu pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka sembahlah Allah karena Allah pemilik nama-nama dan sifat yang sempurna tadi. Ketika Allah menjelaskan kebatilan, segala yang disembah selain Allah di antara penjelasan Allah, mereka itu tidak punya sifat yang sempurna. Hal tak samian. Apakah Anda tahu ada yang semisal Allah yang memiliki sifat yang sempurna? Maka ketika Nabi Ibrahim juga yaitu membantah menerangkan kepada ayahnya Jangan sampai menyembah kepada berhala-berhala Kata Ibrahim Ya Abati. Wai ayah ku Lima tak butuh Ma la yasma'um wa la yusiru Wa la yukni'an kasyian Wai ayah anda Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar Tidak melihat Tidak memberikan manfaat apapun kepada anda Ini namanya Ini menjelaskan Bahwa itu semuanya tidak layak untuk disembah. Sekali lagi, untuk memiliki makna satu-satunya mesti terkumpul an wal isbat. Meyakini bahawa selain Allah itu adalah batil dan Allah adalah hak. Meyakini Islam itu satu-satunya agama yang hak itu meyakini Islam satu-satunya dan selainnya adalah kekafiran. Itu mesti keyakinan yang mesti tertanam. Dan ini yang ini menjadi sasaran inti perusakan pemikiran-pemikiran yang ingin merusak yakni akidah seorang muslim. Dan toleransi itu tidak harus atau tidak diiringi dengan kerusakan akidah Islam agama yang paling toleran Islam agama yang paling mengajarkan keadilan Islam yang agama yang paling mengajarkan akhlakul karimah Tidak ada semulia ajaran Islam mengajarkan keadilan akhlakul karimah Tapi Islam mengajarkan akidah yang sahihah Akidah yang hak Akidah yang benar dan ini harga mati. Sedangkan yang diajarkan oleh para penyesat adalah sok pengen toleran. Dan mereka paling tidak toleran dengan cara menghancurkan akidah lagi. Sehingga sudah tidak toleran, paling tidak toleran dengan orang berbeda dengan mereka. Kemudian mengajarkan ketertalan, mengajarkan kerusakan. Sudah begitu akidahnya pun dihancur-hancurkan. Ini kerusakan total namanya Sudah akidahnya rusak-rusakan Kemudian tidak bisa berbeda dengan yang lainnya Dengan akhlakul kalimah Sehingga adanya ini berangas-berangas Berakhrak brutal Dan sudah gitu akidahnya hancur hancuran Ini total kerusakan yang seperti ini Sekalian mari kita lihat penjelasan Bagaimana penjelasan tentang Allah Al-Ahad Amma ismuhu tabaraka al-ahad Fakat warada fi mawzi'in wahidin Mina al-Quran Fi suratul ikhlas Adapun nama Allah al-ahad ada, ada di satu tempat Satu tempat itu adalah pada surat al-ikhlas Dikatakan surat al-ikhlas Yang artinya adalah pemurnian Karena surat ini kandungannya adalah Betul-betul memurnikan yakni uquluhiyahan Allah ketuhanan Allah memurnikan keesaan Allah Subhanahu taala sehingga Allah satu-satunya dan tidak ada yakni tandingnya Qul huwallahu ahad katakanlah dia Allah adalah al-Ahad ini ah satu-satunya Allahus Samad Allah adalah as-samad. Allah tempat bergantung seluruh para makhluk. Lam ya lidi' walam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Dan Allah tidak ada sepadan dengannya, apapun dan siapapun. Ini adalah surat. Orang-orang Quraisy, mereka datang kepada Rasulullah SAW supaya menasabkan Tuhannya, Ya Muhammad Ansik Rabbah Ya Muhammad Nasabkan Rabbah Nasab Rabbah itu kayak Tuhanmu kayak apa? Orang Yahudi bilang kami menyembah Uzair anak Allah orang Nasrani bilang kami menyembah Nasrani menyembah Isa ini anak Allah Al-Maksan Allah kami kemudian orang musyrikin kami menyembah kepada berhala-berhala orang majusi mengatakan kami menyembah bintang dan bulan Muhammad dituntut untuk menasabkan robnya siapa itu robnya nasabnya kayak apa maka turun ayat qul huwallahu ahad Allah itu adalah esa satu-satunya dan seterusnya di antara kota surat ini Bapak sekalian itu surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran Tak dilu Sulutah Al-Quran Sebanding dengan sepertiga Al-Quran Kenapa dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran Dan itu adalah Nabi yang menjelaskan Karena surat ini Berisi total Dari awal sampai akhir Keasaan Allah Ta'ala Ini Tauhid Jelasan Tauhid Al-Quran Secara umum sekalian Yang berisi 6 ribuan sekian ayat Kemudian 114 surat 30 juz Maka Al-Quran Tema utamanya 3 Tauhid Syariah Kisah-kisah Tauhid, syariah, kisah-kisah Syariat dan kisah-kisah ini Sungguhnya haknya Tauhid Karena orang mentauhidkan Allah Mesti harus berjalan Sesuai dengan syariat Allah Ta'ala Kalau ingin mengesahkan Allah Syariatnya begini Jalannya begini Gaya hidupnya begini Akurannya begini Kisah-kisah sama Kisahnya orang yang bertauhid Dan kisahnya orang menyimpang dari Tauhid Tapi tema utamanya tiga ini penjelasan tauhid, syariat, kemudian kisah-kisah. Sehingga tauhid sepertiga dari isi kandungan Al-Qur'an. Kemudian di antara kisah surat ini pula sekalian di zaman Nabi ada seorang pemimpin pasukan kalau dia mengimami selalu disertai surat Al-Ikhlas sampai ada yang protes mengajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang imam yang selantiasa membaca surat al-ikhlas. Kata Nabi, tanyakan kepada dia, kenapa kok dia selalu membaca surat al-fa asyraf al-ikhlas. Kemudian ketika ditanyakan jawaban imam ini apa? Ya ini saya mencintai surat ini li anna sifat rahman karena di dalam surat ini ada sifat rahman sifat Allah yang maha dan aku suka dengan membaca surat tersebut Apa kata Nabi setelah ya ini orang ini memberikan jawab seperti itu Hubbaka hubbuka iyaha Kecintaanmu kepada surat ini Ad halakal jannah Memasukkan anda ke surga Karena mencintai Allah Ada kecintaan di dalam hatinya Kepada Allah SWT Dalam riwayat yang lainnya Setelah Nabi dilaporkan orang tersebut Mereka melaporkan orang Sang imam ini Yang senantiasa membaca surat Al-ikhlas dan ternyata itu karena kecintaannya pada surat al-ikhlas. Apa kata Nabi? Akhbiruhu. Kabarkan kepada dia. Silakan kalian kabarkan kepada dia, "Anallaha yuhibbuh." Allah mencintainya. Karena hamba ini membaca surat ini karena kecintaannya kepada sifat Allah yang Maha Rahman sehingga surat ini sekalian surat yang sangat agung surat dan ayat yang berisi tentang keesaan Allah itu menjadi bernilai sangat agung sehingga nilai ayat dan surat itu bertingkat-tingkat bertingkat-tingkat di antara surat yang sangat utama dan ayat yang sangat utama, ayat yang isinya penjelasan kemurnian tentang Allah taala. Maka ketika Rasulullah S.A.W bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ayu ayatin aqdam fi kitabillah?" Ayat yang mana ya Ubay? Yang paling agung dalam Al-Qur'an? UB mikir-mikir dulu sampai akhirnya UB menyebutkan ayat kursi. Kata Nabi, "Selamat ya UB atas ilmu yang Allah berikan kepadamu." Ayat ini adalah a'dhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung Dalam kitab Allah Kenapa? Karena isinya dari awal sampai akhir itu Menjelaskan tentang Tauhidullah Dalil-dalil yang menunjukkan Tentang ke kekuasaan Dan keesaan Allah Ta'ala Sehingga menjadi ayat yang sangat agung Demikian bahawa surat Al-Ikhlas Sehingga dikatakan pula yang telah kita jelaskan Bahawa ilmu yang paling agung adalah ilmu yang membahas tentang Allah Ta'ala Ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia Kenapa syarful ilmi di syarful maklum Karena kemuliaan sebuah ilmu Itu sangat ditentukan dengan objek yang dipelajari Sedangkan tidak ada yang lebih mulia Dibandingkan dengan Allah Ta'ala Sehingga ilmu yang bicara tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia Karena ilmu ini yang akan mengantarkan orang benar-benar bisa beradab kepada Allah Bisa mengagungkan Allah, bisa merindukan Allah, mencintai Allah, membesarkan rasa takutnya, harapnya dan sursiya yang kebodohan terhadap Allah Ta'ala Adalah kebodohan yang paling besar Karena dia tidak akan mengetahui tentang maslahat kehidupannya Maka dikatakan oleh ulama Inna ilma billah Innal ilma billah Sesungguhnya ilmu tentang Allah Adalah aqdamu ilmin Asruqulli ilmin Ilmu tentang Allah itu adalah poros Akar Semua ilmu Tidak dianggap orang itu Berilmu Kecuali dia berilmu tentang Allah Ta'ala Semua ilmu tidak akan memberikan Manfaat yang sebenarnya Kecuali bersumber dari ilmu Dia mengetahui tentang Allah Ta'ala Apa kata para ulama Maksudnya Anna ilma billah Asrukuli ilmin Sesungguhnya ilmu tentang Allah adalah pokok segala ilmu Ini asrukuli ilmin abdi ilmil abdi lisaadati wali kamali wali masalih iha Iaitu pokok ilmu bagi hamba Tentang kebahagiaannya Tentang kesempurnaannya Tentang pengetahuan dia tentang masalah Kebaikan yang mesti akan dia wujudkan Orang yang tidak faham tentang Allah Ta'ala Walaupun dia profesor, doktor dan gelarnya sejarah Maka dia tidak akan pernah tahu hakikat yang akan membahagiakan dalam kehidupan dia Makanya walaupun gelarnya profesor, doktor Ilmunya tinggi Negara yang buahnya ilmuannya Kehidupan mereka kering kerontang Kehidupan hati mereka kering kerontang Hati mereka gersang, Karena mereka tidak tahu bagaimana mewujudkan kebahagiaan hakiki Mereka Tidak mengertai bagaimana Hidup menuju kesempurnaannya Lika mali Tidak mengertai tentang bagaimana Hidup menuju para kesempurnaannya Yang ada bahkan Bersama dengan hebatnya Teknologi hebatnya ilmu dunia dia Arah kehidupan itu Kepada binatang Gaya hidupnya gaya hidup binatang, yang hanya urusannya perut dan syahwat, perut dan kemaluan, sehingga free side narkoba, bersenang-senang segala macam bersama dengan hebatnya ilmu mereka tentang dunia. Tidak tahu tentang masalah yang mesti dia wujudkan, kebaikan hakiki apa yang mesti dia wujudkan, sehingga paling melupakan diri sendiri karena melupakan Allah Taala. Ini yang dimaksudkan dengan bahwa ilmu tentang Allah Adalah asruh kuli ilmi Ini ilmu yang menjadi poros semua ilmu Tapi kalau orang itu mengetahui Tentang Allah, lalu dia pakar tentang dunia, oh ini akan menjadi wasilah sangat besar untuk mewujudkan masalah kehidupannya, mewujudkan kesempurnaan kehidupannya, menggapai kebahagiaan apa yang dia ini inginkan dan dia karena akarnya dia tahu, dia akarnya tumbuh dalam hatinya, yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mas kalian kita lihat berikutnya. Kemudian. Waamma ismuhul wahid. Adapun nama Allah al-wahid, fakat takarrah majiuhu fi mawalbia min al-Quran. Adapun nama Allah al-wahid telah datang berulang-ulang dalam beberapa tempat di ayat Al-Quran. Contoh, Wa ilahukum ilahun wahidun. Sesembahan kali itu semban yang tunggal, tidak ada dua tiganya. La ilaha illahua. Tidak ada semban yang hak kecuali hanya Dia Allah. Al-Rahmanur Rahim. Huwa Rahmanur Rahim. Allah semban yang hak itu adalah ar rahman Al-Rahim. Contoh lagi perkataan Nabi lah Yusuf kepada teman sepenjalannya bagaimana Yusuf di penjara tapi yang didakwakan tauhid kalau politiko sekarang boleh jadi di penjara bagaimana dia memprovokasi kanan kirinya untuk membenci penguasa dan gerakan untuk menggulingkan penguasa Yusuf di penjara dalam keadaan mazlum tadzalimi tidak bersalah Kemudian dijebloskan dalam penjara Tapi yang dilakukan Yusuf di penjara Bersama dengan teman-teman sepenjaranya Yusuf mendakwai mereka tentang Tauhid Karena ini kewajiban pertama Kewajiban pokok untuk memurnikan haknya Allah SWT Sekali lagi sekalian Sesungguhnya dakwah mengajak manusia kepada Tauhid ini adalah dakwah pertama dan utama Dakwah pertama dan utama Segala ajakan kepada perkara apapun Tidak boleh kemudian meremehkan tauhid Dan memelihara di atas kebenaran Di antara kebatilan gerakan sebagian orang Dia bersatu, bersatu, bersatu tapi jangan bicara Tauhid. Jangan bicara Sunnah. Gak ada gunanya. Persatuan tanpa Tauhid. Hanya akan persatuan yang jeruk kecahanam. Karena semua Nabi itu sendiri diutus oleh Allah. Untuk kemudian menegakkan Tauhid. Walaupun resikonya harus pecah. Harus pecah. Harus berpisah. Harus putus. Karena urusan hak Allah SWT Karena ini berkaitan dengan haknya Allah Taala Yang tidak bisa diganggu Sehingga Kalau mau Ya silakan, mari kita bertauhid Kalau mau bersatu silakan bersatu Tapi harus bertauhid kalau mau silakan bersatu, tetapi harus menghormati sunnah, menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah. Tidak ada artinya sebuah persatuan tanpa memperhatikan tauhid dan sunnah. Tidak ada gambaran yang lebih layak untuk di Sampaikan kecuali yang disebutkan Allah, persatuan tanpa tauhid dan sunnah ini. Apa kata Allah? Tak sabuhum jamian, wa polohuhum syatta. Kamu lihat nampaknya mereka itu bersatu, jasadnya, tapi hati mereka centang pernah. Mas galian. Persatuan Hanya untuk menggapai kekuasaan Itu umurnya bisa per menit Bisa per jam Bisa per minggu Bisa per hari Bisa per bulan Bisa Pokoknya kalau dapat ya bersatu Enggak dapat ya cerai Karena kepentingannya bersatu Karena kepentingannya kekuasaan Sehingga persatuan itu asasnya kekuasaan Tapi Kalau persatuan itu karena Allah Ta'ala akan awet sepanjang waktu dunia sampai akhirat. Kalau dia bergandeng tangan itu bukan karena Allah. Semua hubungan-hubungan yang tidak karena Allah itu maksimal sampai pintu gerbang kematian. Kita hubungan asab keluarga itu akan terputus sampai gerbang kematian itu pun sebelum mati Kalau beda akidah itu sudah tidak saling mewarisi Tidak saling mewarisi Walaupun kita masih harus melayani orang tua yang kafir Orang tua yang musyrik Tetap berbuat baik kepada mereka Tapi kalau sudah mati putus total Gak ada lagi hubungan apa-apa, doa doa gak bisa dikirimkan kepada Ini orang tua yang kafir atau orang tua yang muslim. Udah putus, watak taat dan telah terputus bayna di antara mereka. Semua persahabatan sekental apapun di akhirat telah akan berubah menjadi permusuhan kata Allah kecuali orang yang mereka mengikat persaudarannya dengan asas takwa. Al akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun muttaqin. Persaudaraan mereka yang sangat kental di dunia akan berubah di akhir jadi permusuhan kecuali orang yang mereka itu Membangun persaudaranya di atas ketakwaan kepada Allah Ta'ala Sehingga kepentingannya itu Allah Kepentingannya itu Tauhid Hidup sendiri enggak apa-apa yang penting di atas Tauhid Nabi Ibrahim rela dimusui rajanya, dimusui ayahnya, dimusui masyarakatnya Demi tegaknya Tauhid dalam kehidupannya Sehingga jangan sampai urusan Tauhid ditawar-tawar hanya untuk urusan dunia. Urusan harta atau urusan kekuasaan. Ini harga mati yang tidak boleh kemudian ditawar-tawar. Semua kepentingan dunia itu rendah. Sangat rendah Kalau harus mengorbankan Tauhid Yang ini merupakan tiket Pokok untuk mendapatkan jannah Tidak bisa Yang ini kemudian diremehkan Hal yang seperti ini Apa kata Yusuf A'arba <susur> pemutafarrikuna khairun Amillahul wahidul qahar. Wai saudaraku Wai sepenjaraku Wai kawan sepenjaraku sesembahan yang bermacam-macam yang bercerai-berai yang beraneka ragam itukah yang lebih baik atau Allah yang al-wahidul qahar al-wahhab Allah yang tunggal yang esa yang maha perkasa boleh jadi orang akan bilang Oh, di tengah hidup ikut politik bagaimana untuk bisa mendapatkan kuasa dakwahnya nerangkan apakah Allah yang asal lebih baik Ah, ortodok Jangan ini dulu ada yang lebih penting lagi Tidak bisa Nabi dan para Rasul itu manusia terbaik Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi dan Rasul untuk memperbaiki manusia kalau kita merasa lebih jagoan daripada Nabi dan Rasul, konsepnya lebih hebat daripada Nabi dan Rasul, jalan pintas ini uh, rancangannya lebih memberikan solusi jalan pintas dibandingkan Nabi dan Rasul. Itu namanya kemendal, itu namanya kementos. Itu namanya dia merasa sok Lebih hebat daripada Nabi dan Rasul Tidak ada yang lebih baik Dari Nabi dan Rasul Dalam upaya memperbaiki manusia Yang Nabi Rasul datang dengan Ajaran, konsep Atau dengan Rancangan untuk perbaikan itu Bukan hasil pemikiran manusia Bukan hasil rapat sekelompok orang untuk menelurkan pemikiran-pemikiran. Datang membahas dengan risalah yang datang dari langit. Datang dari Allah yang menciptakan rabus sama wal arti menciptakan langit dan bumi. Yang menguasainya. Yang minta maaf. Yang mengetahui tentang otak-otaknya manusia. Akan berkembang sampai kayak apa otaknya manusia itu. Manusia sering sombong dan angkuh. Yang seandainya mereka tidak sombong dan angkuh sungguhnya akan mengetahui bahwa apa yang Allah jarkan terbaik. Yang terbaik. Sehebat-hebat apapun kita mencari dunia sekalian, dunia itu sangat rendah dan remeh. Apa sih agak dunia itu yang kita makan, kita pakai, kita merasa bisa gagal dengan dunia, habis itu bosong bosok masuk tanah bosok jadi cacing-cacing dia menikmati pun sangat minim sangat sedikit tentang dunia jangan sampai dunia diperjuangkan dengan mengorbankan agama dia mengorbankan ini yang akan memberikan tiket ke ini terlalu sangat rendah terlalu sangat remeh kemudian beliau mengatakan wa ismani tallani al-ahadiyah wa -wahdaniyah. dua nama ini al-ahad dan al-wahid dua nama ini menunjukkan tentang ahadiyah Allah wa wahdaniyah Allah apa itu ahadiyah wa wahdaniyah annahu subhanahu wa al-mutafarrid bi sifatil majdi wal jalal Al-Mutawahib bin U'udil Azamah Wal-Gibriya wal-Jamal Itu Allah muta'farid sendiri Allah satu-satunya Pemilik sifat keagungan, kemuliaan Allah satu-satunya pemilik sifat yang agung dan besar dan indah Ini Allah pemilik kesempurnaan sifat tidak ada yang bersifat sebagaimana Allah Taala menyamai saja tidak apalagi mengungguli, karena semua selain Allah, statusnya makhluk ciptaan Allah yang tidak mungkin akan setanding dengan Allah Taala. Fawwahidul fidati, walasabiha lah Allah adalah satu-satunya. Yaitu dalam datanya. Tidak ada yang serupa bagi Allah Taala, Wahidun fi sifatihi la masyallah. Allah satu-satunya dalam sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan, tidak ada yang serupa dengan sifat Allah, Wahidun fi aqli. Allah satu-satunya dalam perbuatannya, la sarikalah. Tidak ada yang bersekutu dengan perbuatan Allah Taala, sehingga Allah. Satu-satunya pemilik rububiyah, Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat, wahidun fi uluhiyati dan Allah satu-satunya pemilik sifat ketuhanan yang manusia ia ini wajib untuk menjadikan Allah satu-satunya yang dipersembahkan semua amal ibadah. Falaisa launitun fil mahabbah wa taqdim tidak ada bagi Allah yaitu tandingan dalam hal kecintaan dan pengagungan semua yang kita cintai derajatnya di bawah kecintaan kita kepada Allah taala kalau untuk kecintaan kepada Allah mesti mengorbankan yang lainnya dia korbankan bayangkan Bapak sekalian ketika Nabi Allah Ibrahim harus mengorbankan Ismail satu umur beliau untuk mendapatkan Ismail itu sudah 96 tahun menunggu-nunggu kepada menunu doa yang didoakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berikan untukku anak yang saleh. Sudah lama menunggu, sudah lama sekali dan sabar. Tidak putus asa terus berdoa kepada Allah taala kemudian Allah berikan untuk Ibrahim anak laki-laki yang sempurna tidak cacat, fisik sempurna jiwanya sempurna Allah sebut dengan istilah gulamun halim gulam laki-laki yang halim cerdas santun sehingga hati orang tua sangat terpaut sangat terpaut sudah begitu datangnya perintah menyembelih Ismail itu datang pada saat umur sakiy. Falam balawamahosaya tatkala umur Ismail telah mencapai umur usaha yang bisa mendampingi ayahnya, bisa diajak kerjasama dengan ayahnya. Itu umur-umur yang orang tua Masya Allah Sangat itu lengket dengan sang anak Disuruh apa-apa Sudah nalar, sudah jalan Kemudian patuh dengan orang tua Sangat saleh. Datang perintah Untuk menyembelih Ismail Bayangkan Bapak Ibu sekalian Kalau seandainya Yang mendapatkan perintah itu Bapak-bapak Terus kepi caranya Untuk menyampaikan kepada sang anak sekarang, enggak usah menyembelilah. Datang perintah untuk mengusir anak yang soleh, yang baik. Hati orang tua semedotnya luar biasa. Lawang kadang anaknya baru ditaruh pondok saja itu. enggak hilang. Ada di pondok enggak hilang. Jelas tempatnya. Itu berbismillah tiap hari. Masya Allah. Semedot. Jantungnya semedot. Semedot. Apalagi kemudian kalau harus disembelih, Nggak usah disembeli, diusir. Suruh-usir, suruh pergi. Nggak tahu ke mana perginya. Pergi dari rumahnya. Oh, ini tentu akan bergeculak dalam hatinya. Bagaimana mengungkapkan kepada sang anak. Sehingga Ibrahim mesti kena sampaikan Karena ini perintah Allah Ta'ala Untuk menunjukkan kesekian kali bahwa kecintaan Ibrahim kepada Allah Tidak bisa dikalahkan dengan kecintaan kepada apa dan siapapun Sebenarnya sekalian Ini adalah diantara Ini bagaimana Nabi Ibrahim Menunjukkan kecintaan kepada Allah Ta'ala yang terbesar dan semua kecintaan yang tidak berkaitkan dengan Allah, itu akan menjadi malapetaka. Akan berdampak menjadi malapetaka. Mencintai istri, wajib. Tapi kalau sudah kecintaannya itu lepas dari kecintaan kepada Allah, istri minta barang yang haram dituruti, penampilan haram dituruti, istri kemudian bebas bergaul dengan laki-laki dibiarkan, maka kecinta seperti ini akan berujung pada kehancuran Demikianlah kecintaan kepada anak yang tidak terkontrol dengan kecintaan kepada Allah taala sehingga anak itu segala-galanya maka ini akan berujung pada kehancuran kecintaan kepada dunia dunia segala-galanya enggak mau urus dengan Allah taala mau halal mau haram mau ngapain enggak ada urusan ini nanti akan berujung pada kancuran segala-galanya. Cinta yang bermanfaat itu, cinta yang nyantolnya kepada Allah Taala. Entah pula istri, anak, dunia, jabatan segala macam yang akan bermanfaat itu kalau nyantolnya kepada Allah Swa Taala. Demikian pula tidak ada yang dia agungkan dengan sebenarnya melebihi Allah. Demikian pula atzal wal khudo. Kendahan, ketundukan, tidak dia berikan secara totalitas kecuali hanya kepada Allah Taala, sehingga Allah yang berak mendapatkan hubudiah yang totalitas dari para hamba ini. Mas kalian belalum mengatakan, wakkanat qaraa urudu ismi Allah al-Wahid al Qur'anil-Karim, fi makomat muta'adidah, fi siyakin takrirut tauhid wa ibtal syirk wa tandid nama Allah al-Ahad dan al-Wahid datang dalam ayat Al-Qur'an dalam maqam yang berbeda-beda dalam kedudukan yang berbeda-beda yang pembahasannya itu selalu berputar antara penegasan tauhid dan pembatalan syirik sehingga Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan batalnya kesyirikan. Contoh di antaranya ayat Allah Wa ila'ukun illallahu al la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ilah kalian ilah yang satu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dia Allah ar-rahman ar-rahim. Ini penegasan tauhid. Bahawa tidak ada ilah kecuali ilah yang wahid, ilah yang satu, satu-satunya. Tidak ada ilah yang lainnya. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh lagi... Allah menegaskan Yang tentang Keasaan Allah Inna ilahakum la wahid Sungguhnya sembahan kalian itu Hanya satu-satunya yaitu Allah Siapa itu Rabbul samawati wal ardi wa ma bayna Allah Rabbnya langit dan bumi Dan apa ada di antara keduanya Rabbul masyarik dan Allah pemilik Dua arah timur dan barat Selain Allah menyebutkan tentang satu-satunya membawakan dalil Allah adalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Kemudian nadikan telah diperdikatkan annama ilaukum illallahu wahid fastaqimu ilaihi wastagfiruhu wa wailul lilmusyrikin. Sesungguhnya ilah kalian ilah yang tunggal. Fasah kimi ini luruslah anda terus sebagai hamba Allah yang bertauhid. Jangan pingkok-pingkok, jangan belok-belok. Lurus-lurus sampai matinya seperti itu. Tapi Allah tahu. Kita ini punya kelemahan, punya kekurangan. Sering terjatuh dalam kesalahan, maka bersama dengan upaya untuk lurus seluruh seluruhnya itu was minta ampunlah kalian kepada Allah, karena pasti seiring dengan upaya kita untuk mentauhidkan Allah akan banyak kekurangan yang kita bawa. Contoh, solat kita, subuh memangnya atau solat yang lima waktu. Kita susah sekali untuk khusyuk 100% Pada yang hanya 1% Sehingga lep-lep-lep Sinyal itu cerit-cerit Sekali-kali ingat Tapi lupanya banyak. Ada yang sinyal ingatnya khusyuknya hanya 20% 30% Ah Akan sangat buahnya kekurangan yang, yang mengiri kita Maka endaknya setiap ibadah yang kita lakukan Sesempurna apapun yang kita merasa Kita merasa sehebat apapun telah beribadah kepada Allah Maka Allah mengajarkan para kita Untuk mengiringi dengan istighfar Habis salat dikirnya diantaranya Astaghfirullah, Astaghfirullah. Haji dari itu untuk menegakkan zikrullah, mengingat Allah taala. Wasu ila al-tawafu wasa'yu wa raml al-jamar li'itamati zikrillah, tawaf di Kaabah, sa'i Safa Marwah, kemudian melempar jumrah, itu untuk menegakkan zikrullah. Kemudian setelah selesai haji apa kata Allah taala? Berangkatlah ke bertolaklah kalian Dari mana manusia bertolak Setelah itu apa perintah Allah Minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala Minta ampunlah kepada Allah Ta'ala Padahal dari awal sampai akhirnya situ Upaya untuk mengingat di keluar Bukan dosa Bukan sedang bermaksiat Tapi Allah merintahkan kita beristighfar Karena memang banyaknya kesalahan yang mesti kita lakukan Kekurangan-kekurangan paling, paling tidak Kekurangan-kekurangan yang kita lakukan Kemudian Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala Membawakan ayat Tentang Itu Nama Allah Ahad Al-Ahad Al-Wahid Fisya siyaki dakwah ilal islam lillah wal istislam li amramati wal khudu li janabi itu dengan maqam sebagai maqam kedudukannya ketika datang ayat al wahid al-ahad ini kesan Allah dalam rangka untuk mengajak manusia totalitas tunduk kepada Allah Ta'ala karena Allah satu-satunya Ibaratnya di Jogja ini penguasa tunggal satu-satunya paling hebat segala-gala macam-macamnya itu hanya Sri Sultan. Umpamanya kalimat begitu. Maka wajar untuk mengajak total tunduk kepada Sri Sultan. Ah, jagat raya ini Allah tunggal, penguasa tunggal dan yang memiliki segala-galanya tidak ada yang bersekutu bagi Allah taala kalau begitu patuh totalah kepada Allah taala jangan kepada yang lainnya fa ilaikum illahul wahid falahu aslimu Allah adalah sembahan yang tunggal maka falahu hanya kepada Allah Aslimu tunduk patuhlah kalian, berpasrahlah kalian hanya kepada Allah semata. Jangan Allah sekutukan dalam ketaatan dan sebagainya sehingga setiap ketundukan yang harus mengalahkan Allah enggak sebagaimana keadaan pa, para para nabi dan para sahabat, nakallahu alim jami'an. Kepatuhan total hanya kepada Allah. Semua ketundukan kepada yang lain itu diukur dengan ketundukannya kepada Allah Taala. Cacap enggak, bertentangan enggak. Kalau bertentangan enggak, bisa. Karena makhluk punya kewajiban semuanya siapapun Apakah itu jenderal, penguasa, raja Segala macam punya kewajiban tunduk kepada Allah Ta'ala Dia tidak boleh menjadikan dirinya raja dan Tuhan Yang memerintahkan manusia menyembah dirinya Kemudian Demikian juga Allah menyebutkan kalimat Al-Ahad Dalam makhluknya Tanzih membersihkan dirinya dari berbagai macam keyakinan keyakinan yang keliru yang sesat. Contohnya keyakinan tentang Allah yang ini punya anak. Allah punya sepupu. Lepas kafir Allah di nakal. In allah faizu illa ilahun wahed. Telah kafirlah. Mengatakan Allah itu adalah Satu di antara yang tiga Tidak ada ilah Kecuali ilah yang wahid Yang satu dan Allah satu-satunya Keyakinan tentang Allah Tiga Allah punya anak Ini keyakinan Yang Allah khabarkan Takatus sama watu Yata fattarna minhu Watang syakul ardu Watakhirul jibalu hadda anda allah yang ma'alir ma rahmani waladah, walayam bagir rahmani ayat tak hidap Hampir-hampir langit itu runtuh, hampir-hampir bumi itu terbelah, hampir-hampir gunung itu jukruk, karena ucapan mereka Allah punya anak, yang Allah sama sekali tidak layak mengambil anak bagaimana keyakinan seperti ini selamat ya, selamat ya kamu menyukurkan gunung selamat kamu membuat bumi terbelah selamat kamu membuat, hampir membuat langit runtuh bagaimana diucapkan selamat kepada orang yang punya keyakinan seperti itu kemudian di antara pula dalam maqam itu kesempurnaan kerajaan Allah Ta'ala dan seterusnya. Kemudian kita singkap. Ini kesimpulannya dengan dua nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid ini satu. Nafil mafal wal nid wal quffu fi jamil wujub. Allah Subhanahu Wa Taala menafikan, meniadakan adanya perbandingan Allah dengan yang lainnya sama sekali tidak ada yang setanding, sebanding, setara dengan Allah Ta'ala semua adalah makhluk Allah dan tidak ada apa-apanya dengan Allah Ta'ala ini mutlak maka Allah tantang kepada manusia hal taklamu lau samian apa memang kamu tahu ada setanding dengan Allah coba tunjukkan mana Allah tunjukkan perintah, tunjukkan mana Maa da khalaqalladina min duni ketika Allah sebutkan tentang ciptaan yang banyak, langit, gunung, segala macamnya itu, sekarang mana ciptaan yang kalian sembah selain Allah itu mana? Yang kedua, karena Allah itu adalah satu-satunya tunggal esah butlanot takyif, batilnya takyif, penggambaran tentang bagaimanakah Allah taala Karena Allah satu-satunya yang tidak mungkin disamai dengan siapapun dan apapun. Mas kalian hati-hati dengan ungkapan orang yang berdostak atas nama salaf. Kalau salaf itu dia mengartikan arah manus tawa al-als, yaitu lafokaitin. Gak diartikan semuanya, gak tahu, gak tahu. Allah yang tahu, saya gak tahu. Dostak. Salam mengartikan Ar-Rahmanustawaalal Arsy, Allah istiwa di atas ars Maknanya jelas, secara bahasa jelas. Ya Tullah di atas jelas maknanya jelas. Sangat Allah, Allah turun ke langit dunia jelas maknanya. Yang diserahkan kepada Allah itu apa nya? Kaifiahnya, hakikatnya. Karena untuk bicara tentang hakikat Bagaimananya sesuatu mesti mata ini melihat. Orang yang tidak pernah melihat, tidak ada habar yang nyampe, lalu dia menggambarkan ini ngawur, pasti ngawur. Contoh, gambarkan kepada saya tangguh, enggak pernah lihat tangguh, enggak pernah melihat yang sebanding dengan tangguh, enggak ada habar tentang bagaimana bentuk tangguh, tahu-tahu menggambarkan pasti ngawur. Ini yang salat serahkan pada Allah bukan tidak mengartikan maknanya enggak tahu enggak tahu kayaknya salat ini goblok-goblok bodoh-bodoh Sehingga ada ayat yang enggak tahu artinya seperti alif lam mim enggak tahu artinya kemudian alif lam lamro enggak tahu artinya beda alif lam mim sama dengan ar-rahman salawat ya tullah Allah nusul ini namanya ber mendustakan berdusta atas nama salat Kemudian memuci khalaq para bisa mentakwilkan mengartikan pada mana yang lain padahal pengalihan makna kepada makna apapun itu jatuhnya kepada tasbih lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk masuk dalam penyerupaan lagi contoh ya Tullah tangan Allah artinya tangan jelas tangan tapi kalau mengartikan tangan khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk kok tangan makhluk punya tangan sehingga tergambar tangan makhluk maka maksudnya apa? maksudnya kekuasaan Allah kita tanya manusia punya kekuasaan tidak? ya punya sama dengan makhluk kau berfikir tak takut menyerupakan dengan makhluk? Oh, enggak. maksudnya kekuasaan Allah itu ya Lihatu bijalali sesuai dengan kagungan Allah Taala. Allah, kok lama-lama mestinya kamu tadi gak usah bulat-bulat tangan Allah tetapkan sesuai dengan kagungan Allah selesai. Ko tak lari-lari ke, ke sana kemari, jatuhnya juga tasbih lagi. Ini orang yang karena berangkatnya dengan akalnya dalam mengimani Allah Ta'ala. Maka membatalkan tak'if. Kemudian yang ketiga. Isbatu jami'i sifatil kamang. Menetapkan totalitas sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari segala sisi. Sempurnanya mutlak ibarat orang bilang mulus, mulusnya mutlak, enggak ada bintik-bintiknya satu pun enggak ada. Sempurnanya total mutlak. Manusia semuanya ada kekurangannya. Hebatnya kayak apa ada kekurangannya. Dan setiap kesempurnaannya, kekurangannya di situ juga ada. Ilmu ya udah tahu masyaallah hebat, enggak ilmunya tetap kekurangan dan sedikit dan sangat sedikit dokter ahli spesialis saraf, super spesialis, sub spesialis, singkat betul, betul sangat mendepoel spesialis sarafnya itu, suruh operasi bedah. Keberani. Ilmunya sedalam apapun terbatas. Yang ke 4 mengaminkan kulli sifat min sifat a'zamuha wa ghayatuh. Setiap sifat Allah itu itu Allah di puncak kesempurnaannya. Maka dikatakan wa anna ila rabbikal muntaha dan hanya kepada rabb al-Munta, puncaknya segala urusan. Artinya kalau dalam bahasa kita itu pokoknya Allah itu di polnya, polnya, polnya sempurna sehingga total sempurna total pol di puncak kesempurnaan. Dan presiden segala kemudian menetapkan wajibnya menetapkan tentang kesempurnaan zat sifat Allah Ta'ala wajibnya menetapkan tentang uriyah pemurnian ibadah totalitas hanya kepada Allah Ta'ala dan bantahan kepada musyrikin dari segala sisi mereka batil di dalam menyekutukan Allah karena Allah satu-satunya enggak ada tandingannya semoga manfaat wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam subhanahu alaihi wa wa bihammika Aşşadu aš-Allāh ialā Anta. Astaghfiru llaahu bi lāyi. As-salām alaikum warahmatu llaahu wabartatuh.